Прикрашали також парламент, син Артем Вікторович і Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ брат Микола Павлович. Під час роботи в Донецькій обласній прокуратурі саме Віктор Пшонка курував розслідуванням резонансного вбивства журналіста Ігоря Олександрова, яке прокуратура безуспішно Намагалася повісити на бомжа Юрія Вередюка. Примітка. Ігор Олександров, донецький журналіст, який вів телевізійну передачу без ретуші на донецькому телеканалі Тор, під час якої розкривав корупційні зв'язки між місцевим криміналітетом і високопоставленими правоохоронцями. Восени 2000 року. На весні 2001-го в передачах Олександрова тричі виступали колишні міліціонери Олег Солодун і Михайло Сербін зі звинуваченнями на адресу керівництва міліції та прокуратури Донецької області у зв'язках із організованими злочинними угрупованнями. В одній з передач Ігор Олександров планував показати запис, переданий йому Солодономі і на якому члени Краматорських бандформувань обговорювали, скільки вони заплатили чи повинні заплатити покровителям у міліції та прокуратурі. В передачі, зокрема, мало йтися про Віктора Пшонку та його сина Артема. Журналісту передали фотографію, на якій Артем Вікторович обнімається з кримінальними авторитетами Краматорська. Проте ця передача в ефір так і не вийшла. 3 червня 2001 року біля входу до приміщення телекомпанії ТОР на Ігоря Олександрова напали. Журналіста жорстоко побили бейсбольними битами. 7 червня, не приходячи до свідомості, Ігор Олександров помер. Спочатку вбивцею, котрий орудував одночасно двома битами, Генеральна прокуратура України оголосила худорлявого Юрія Вередюка, чоловіка без постійного місця роботи та житла, який до всього хворів на туберкульоз. 17 травня 2002 року Вередюка виправдали в апеляційному суді Донецької області, що правда... Таке рішення апеляційного суду виявилося смертельним і для самого Вередюка. Він помер 19 червня 2002 року внаслідок отруєння. І для двох свідків резонансної справи, а також для міліціонера міста Слав'янськ Донецької області Андрія Рябцева. Рябцев віз до Києва важливу інформацію, яку планував передати слідчому Генпрокуратури Голику. Але не доїхав. Дорогою Андрій Рябцев випав зі свого автомобіля. Причому випав так, що салон виявився забризканим кров'ю. Прокуратура Донецької області з цього приводу винесла постанову про відмову порушенні Кримінальної справи. Коли шита білими нитками справа почала розвалюватися, Вередюк загинув за згадкових обставин. Олександрова вбили незадовго до виходу телепередачі про сина Віктора Пшонки Артема, тодішнього заступника прокурора Краматорська, якого начебто сфотографували, коли він сидів, обійнявшись із місцевими бандитами. У лютому 2014-го, відразу після втечі генпрокурора до Росії, журналісти пробралися до його особняка, розташованого в селі Гореничі, Києво-Святошинського району Київської області. Зняти ними там дивує досі. Маєток так пшонки, нагадує Калівський палац із тисяча та однієї ночі. В оздобленій золотом резиденції містилась величезна кількість дорогих ікон, картин, виробів із золота та діамантів, колекція холодної зброї, мощі різноманітних святих, а також украдений примірник старовинного Євангелія. Крім того, журналісти сфотографували безліч картин самого пшонки. На одній з них колишнього генпрокурора зображено у вигляді римського імператора Цезаря. Серед вище згаданих прізвищ немає прізвища Ахметова. Ренат Ахметов був близьким партнером Віктора Януковича із 1990-х років. Проте раніше його вважали старшим партнером. Із 2010-го, після того, як Янукович став президентом, Ахметов безумовно перетворився на партнера молодшого. Молоді бізнесмени та рейдери із Донецька, котрих згуртував довкола себе Олександр Янукович, поступово обійняли всі ключові економічні посади в уряді, а також головний силовий пост – Міністра внутрішніх справ. Відтак почали скуповувати, загарбувати підприємства. Ці продажі не завжди були добровільними, зважаючи на те, що сім'я контролювала правоохоронні органи, суди та податкову. В руках Олександра Януковича через Клеменка, Захарченка, та сім'ю Віктора і Артема Пшонок опинилася досконала система відтискання приватного бізнесу. Для повного щастя бракувало тільки кишенькового голови СБУ. Монополізація всіх силових і правоохоронних структур, МВС, податкової та прокуратури дала змогу поставити процес Відтискання чужого бізнесу на конвеєр колишня система на захист якої від податкової можна було знайти в міліції а від міліції в прокуратурі зазнала остаточного знищення у 2010 2014 роках всі перераховані відомства належали до єдиної централізованої рейдерської системи Непоборної через можливість порушення абсолютно безпідставних кримінальних справ, без жодних шансів довести рацію. На 2010-й.